Pe trăirii cam lădiție în via vieții veșnice. Predoslovie Problema timpului duhovnicesc a fost mereu o preocupare de seamă a tuturor sfinților care s-au lepădat de sine și-au luat crucea și l-au urmat pe Domnul Isus Hristos. Astfel, Sfântul Maxim Mărturisitorul înțelege timpul ca marcând ordinea treptelor în urcușul duhovnicesc a pagina 320-324 Treapta întâi o trăiește, sufletul eliberat de vraja pretinselor noutăți ale timpului lumesc, care se învârte ca o roată, unde al șaptelea moment se intră într-o altă cale sau într-o spirală ascensională. De aceea săptămână are șapte zile, postul mare are șapte săptămâni, la șapte ani se sfârșește inocența și copilul trebuie să se spovedească pentru a primi taina Sfintei Euharistii. În mod simbolic, dintre mironosițe, Maria Magdalena, din care au fost scoase șapte duhurele, este sufletul care a făcut prima etapă duhovnicească, adică separarea de duhurile răutății. Etapa a doua simbolizează pe cealaltă Marie, care vine cu miruri la mormântul Domnului. Este sufletul care ascultă cuvântul, ce nu se va lua de la ea, pentru că sământa a căzut pe pământ roditor și se separă de Marta, care are situația pământului plin de spini, adică de grijile veacului acestuia. Este cunoașterea dată de Duhul Înțelegerii, rațiunilor dumnezeiești care separă de Duhul Cel Lumesc. A treia etapă este a timpului duhovnicesc a sufletului, care a dobândit pacea prin lepădarea totală a patimilor, sau dobândirea întregii bogății. În mod simbolic, Salomeia înseamnă pace sau prea plină, fiindcă s-a umplut de înțelesurile duhovnicești și de lumina înțelepciunii izvorâtă din Duhul Înțelegerii și din Duhul Înțelepciunii. De aceea ea îl vede pe Domnul Iisus Hristos după înviere odată cu cele două mari. Maria se traduce în părăteasă. Și de Ioana, etapa a patra a timpului duhovnicesc este a sufletului ajuns pe treapta blândeții și a rodniciei înțelegătoare, reprezentată în mod simbolic în textul Sfintei Evanghelii de Ioana, porumbița. Ele văd, dată la o parte, piatra mormântului, adică în mod simbolic au scăpat de împietrirea sau de piatra de pe ușa inimii. De unde apare cuvântul dumnezeiesc, care este ascuns în inimă de la taina Sfântului Botez, așa cum o spune clar Sfântul Marcu Ascetul, Vesfilocalia, volumul 1? Este o împlinire a poruncilor. Caută și vei afla, cere și se va da, bate și se va deschide. Etapa a cincea a timpului duhovnicesc o trăiesc cei care au dobândit darul deosebirii duhurilor. Și nu cadă în capcanele ereziilor lui Arie Varlam, origen ale iconoclastilor, gnosticilor, ca cei care au scris evanghelii ale lui Toma, Iuda și alții. Ei nu confundă Duhul Sfânt din cuvântul Domnului Isus Hristos când poruncește, luat Duh Sfânt cu mângâietorul, Duhul adevărului, care de la Tatăl procede și care împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit. Aceasta pogoară după înălțarea Domnului fiind trimis de Tatăl la cererea Fiului. De aceea, filiocve este capcana în care cad cei care n-au parcurs etapele duh urcușului duhovnicesc. Cei ce fac această etapă văd îngerii ca mironosițele, căci acestea vestesc pe Dumnezeu ca îngerii. În paranteză, înger înseamnă vestitor) sau ca prorocii Isaia, Ezechiel, Daniel. A șasea etapa timpului duhovnicesc este a credinței, reprezentată simbolic în textul Sfintei Evangheliei de Sfântul Apostol Petru, care aleargă la mormânt ca să se încredințeze de cele spuse de mironosițe, ca o trăire a versetului. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele! De aceea nu găsește decât de giulgiul, adică urmere, sau chipul Domnului, așa cum s-a imprimat pe marama Sfintei Veronica sau pe marama primisă lui Avgar din Edesa. Este sufletul care se străduiește prin fapte să dobândească chipul cel Dumnezeiesc, ca trăind sfatul cel Dumnezeiesc să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, adică să obțină icoana Domnului, care stă la scapul scării, despre care vorbește Sfântul Ioan Scăraru. A șaptea etapă a timpului sau orcușului duhovnicesc este a iubirii, reprezentat în mod simbolic prin Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care aleargă cu Sfântul Apostol, Petru la mormânt și caută să-l întreacă. Este sufletul care, prin contemplație, caută să depășească limitele credinței făptuitoare. De aceea, Sfântul Apostol Pavel arată această limită, de a-și împărți toată avuția mea de a și de a-și da trupul meu să fie ars, iar dragoste nu am nimic, nu-mi folosește. 1 Corinten 13.3 Fiindcă dragostea nu cade niciodată. 1 Corinten 13.8 De aceea, Sfântul Apostol Ioan a fost înmormântat într-un mormânt în formă de cruce, unde s-au făcut multe minuni, iar trupul său, sfintele Moaște, nu s-au găsit, fiindcă a trecut dincolo de timp. El însoțește pe pe preasfânta născătoare Dumnezeu când se arată sfinților de la Atos sau în biserica din Vlaherne. Etapa a opta a timpului sau orcușului diufovenicesc este simbolitatea de preasfânta născătoare Dumnezeu care îl vede pe Domnul Iisus Hristos când vine la momentul adormirii să o ia. Pentru cei aleși este sufletul care împlinește porunca Domnului trebuie să vă nașteți de sus. Ioan 3,7 Nașterea cea de-a doua duhovnicească se dă prin Sfânta Născătoare Lui Dumnezeu și prin Duhul Înfierii. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune, Duhul Însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem fii ai Lui Dumnezeu, fiindcă toți cât sunt mânați de, mânați de Duhul Lui Dumnezeu, sunt fii ai Lui Dumnezeu. Romani 8, 14 și 16. Etapa a noua a timpului știa, urcușului duhovnicesc, o trăiește sufletul care, asemenea lui Simon Cirineu, participă și l ajută pe Domnul să ducă crucea păcatelor neamului. El trăiește versetul, bate voi păstorul și se vor risipi oile, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. Ca slujitori ai lui Dumnezeu în multă răbdare, în necazuri, nevoi, în, în sâmbtorări, în bătăi, în temniță, în tulburări, în osteneli, în privegheri, în posturi, în curăție, în cunoștință, în îndelungă răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefățarnică, în cuvântul adevărului. În puterea lui Dumnezeu prin armele dreptății, cele de-a dreapta și cele de-a stânga. 2 Corinteni 6.47 Și socotiți că am fost ca niște oi de junghiere. Roman 8.36 Etapa a 10 a timpului și urcușului duhovnicesc este aceea despre care Sfântul Apostol Pavel zice Noi suntem al templul al Dumnezeului celui viu. 2 Corinteni 6.16 și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, pentru că pururea noi cei vii suntem dați spre moarte pentru Iisus, ca și viața lui Iisus se arate în trupul nostru cel muritor. 2 Corinteni. este trăirea modelului și înțelegerea prin faptă a ceea ce înseamnă modelul Iosif din Arimateia, cel care i-a dat o Domnului, care l-a îngrijit, la a uns cu mirodenii, l-a înfășurat în giulgiu și i-a dat o în mormântul său. Aceasta este o condiție foarte înaltă pe care o dobândește cel care știe să obțină, această odihnă de care vorbește Domnul Isus Hristos. Veniți la mine, voi cei osteniți, și eu vă voi odihni pre voi. De aceea, știind că cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia pe noi cu Iisus și ne va înfățișa împreună cu voi, 2 Corintieni 4,14, deci... Vom deveni fia a învierii, luminii și împărății dacă obținem această condiție pusă nouă de Domnul Isus Hristos în textul Evangheliei. Dacă va mai găsi credință la venirea sa, adică la momentul sfârșitului vieții noastre. Este condiția pe care o reprezintă Iosif din Arimatea care îl dă jos de pe cruce pe Domnul Iisus Hristos, îl îngrijește, îl unge cu mir, îl înfășoară în giulgiu de ien curat, îl așează în mormântul său, adică îl odihnește pe Domnul în sine, în biserica inimii, unde nu numai că va învia, ci va deveni arhiereu, va avea toată puterea în cer și pe pământ, va fi noul Adam, fiul omului, cel dătător de viață. De aceea, aici este timpul duhovnicesc al Marii Treceri, reprezentat prin litera I, cu care începe numele Domnului și numele lui Ioan Botezătorul. Este trecerea peste Iordan, care se săvârșește prin Domnul Isus, Domnul nostru, la taina Sfântului Botez, în mod simbolic a fost prefigurată de trecerea Iordanului prin Isus Navii. Este trecerea în cealaltă lume pe care o arată Domnul la momentul înălțării la cer. Este punctul de pe I. Fericiți sunteți dacă știind acestea le veți face.